Ez gira, e, proiektu berri bat bada hemen, fenberria, guretako berria. Zer izanen da, susen proiektua, Bide zerbitzuetan eta diadanik uh, izan dira aldakuntza batzu. Oin bideak egineak izan baitira uh, hor uh, departamentuko bide hortan, ez da bizkilan gero sabaitzen eta ere eskolako hauzo um, horretan. Hor oin gira argitzea oin bide hori uh, zinez uh, sekuritatean izaiteko uh, bainan ez da oin oraindik egina norkmalki ondoko ilabeletetan uh, proiektuori uh, eramanen izanen da. Gero Ero behag da ere uh, beti piskabat bide gintzan. Saneatze kolektiboa ere uh, arigirela piskabat uh, ahonditzen. Eraz hauzso bat orgoita amak etseekin. Mm -hmm. Wai uh, lotuada saneatze kolektiboari. Ari gira or lanetan. Norkmalki orgere behag egin uke bukatu hilabete uh, edo halap. Beraz ho eta gero beste oso batean ere uh, oh, da baziren animaleko um, problemak euuriko uh, urekinna eta nahibauzu uh, jarigira pixka bat uh, estudio bat uh, egiten ikusteko nolaontolatzen hal dugun eta nola kudeatzen ahal dugun ere euri uh, isurtte hori. Uh, <hazitza> Hala hori da piskabat bat bide eginzan ta gero bada mediku etchedo proiektu bat ere. Horita, beraz badugu gero hori uh, gure uh, proiektua ohiena da. Hasitu nuela be orainduela 2 urte. Hala, pixka, ba, luze da, baina, uh, bon, aintzinatzen da, hor uh, permisa deposatua izan da, eta um, orain dira, enpresek dute horain haien uh, uh, uh, debisak iguriko. Beaz, helburua da, bukatzea, ebe 2000 eta emezortzi bukaerako, bera, zurte bateko, behakasiko dira hori laster, normalkia uh, ez ezberdin bada beranterik, eta hor ikus txemanan dituk beraz medikoak, erizainak uh, ortofonista eta kine batzu, dietitizien bat eta ere uh, osteopato bat, mm -hmm. mementkoz. Gero bai galditen dira oino bi lokale libre, beraz, hola uh, gure takore da uh, aukera bat, beste gauza batzuan ere lohtzeko uh, gure ikian eta behar bada ere denbora uh, ikusteko uh, be wala, uh, zelangile edo mota ikatzen aldugun uh, gure guregirat. Nola pasatzen da olako proiektu batentzat izan behar da biztanle minimo bat, olako proiektu bat aintzina eramaiteko maiteko edo, edo interesa baten momentutik posible da, mediku etxe bat uh, emaitea. Bagin nuen interesa pixka bat uh, nahi batzua. Uh, Egian medikoak eta eg zainak ziren zinez egibaan etarennez ba arazoak apakalkuenkin beraz uh, konplikatua zen haihendako eta gure, gure lehent xeea izan da pixka bat elkartza batean bai eri zainak bai uh, medikoak bere eta kineak ere helgajekin ere lan egin dezaten zenta haien seea baitzen ere uh, Elgaren onduan nisaitea, kontseilu gisa eta hartzeko bat bestearekin, eta hortik piskabat abiatu da gure, voilà, gure proiektua. Eta mm -hmm. normalki, proiektu hori ere aur aurzaindegi beji baten eraikitzea, beraz nahi beha zu osasuneko etxea gehi uh, aurzaindegia gehiago, hor nolaz kompetentzia ez dugun ngehiago, nahi beha zu duelako, beraz hori utzi dugu mementuko, egi elkahagoarekin, ari gira lan egiten uh, ikusteko eian uh, proiektu hori remaren dugunez edo ez algahekin edo beste gune batean uh, ari gira ikusten pixka bat. Horri zanen diren medikuta eta erizainak, dira jadanik herrian direnak? Bai, e, mediku eta erizainen zat bai kinearen zat ez Dietetik eta osteopatua ere oh dira, ortofonista beste nu baitetik hortzen da, Hala beraz bada pixka batenetaikugu ge baditu gure beste galderak eta gurehelburua zen alere egian zirenak mm -hmm. le, lehentasuna aukan dezaten. Beraz, aipatu duzu zu 2000 normaliki emesortziko, normalki, eh, izanen da? Beraz, hori izanen da, ez peletako sartzen, etortzen zirelaik esenperetik. Eh, beraz, hori zen, lehengo maizadur deitzen zen, eh, beraz, denda hori, beraz, da 6 eun metroko eh, denda bat zen, eta hori begiz erosi dugu EPF-elen EPF bidez, Eta joj arabegizu gure gure ganatu dugu, eta orain hasten alditugu uh, lanak. besterik gehitzeko. Bai e, badra proiektu, beste proiektuak, eh? badda etxega jaie etxea, joj lanean lanak hasiak dira, hoj eginen dugu liburutegi bat, Eriko etxan zen bainan egia e, praktikoki, etzela biziki, jesxa, bereziki eskolen zan eta okun baitira. Beraz hor e, e, deliberatu dugu piskabat emaitia egian gehiago. Beraz librutegi bat eta eta gainan izanen dira apartamendu batzu. Me gehiago e, e, itzuliak e, zahari edo helburuat da piskabat zahar eta gazten ahteko jemanak e, e, loh fean, sohtze eta bereziki ere eginez pean, eginez gelabat, elkartentzat, bai zahentzat, bai gaztentzat. Badugori ere proiektu gisa. Eta gero eskoletan, egineke hori sartu klasen numerikoak ere, berazortan ari gira ere lan egiten. Zer da ezpeleta handitzen eh, ari den herri eh, bat, Edo ez bortsasedo da egokitzeko jendeari bizi den jendeari. Handuditzen dena ez hainbeste zengia ez dela nimaleko emendatze bat biztan lehen kopuruan. Bainaan aldatzen den aldatzen den egi bat turismoigu da bereziki turi ere erezenejan behar da ere udako sasoinan eta udazkenean ere oino bada iniz jende eta beraz berda da ere konpon duhekin entxeatu uh, espeletajak ere aien lekuat seman dezaten gure egian, aien egian eta hori da piskabat horreka bat soztzea horren artean, ekonomiaren turismoaren artean eta ere uh, gure uh, bizi moldean artean eta beraz hor, behada zinez uh, asmatze bat eta uka, fin, ukan behar da zinez asmatze behi bat serbitzuak uh, proposatzeko eta pentsatuz uh, espeletajari ere uh, lehenik.